І ось, коли минула середина зими, і рік почав довгий та неохочий підйом до весни, Еск стала проводити цілі дні в бабуні дощевіск, вивчаючи відйомств. Навчання, схоже, складалося головним чином із запам'ятовування сили селенної різних речей. Уроки включали чимало практики. Наприклад, з основами лікування поєднувалося прибирання кухонного столу, прибирання козячих стіл із правилами застосування грибів, прання із прикликанням дрібних божеств, і ніколи не обходилося без чищення великого мідно-перегінного куба в буфетні, разом із теорією і практикою перегону. На той час, коли з скрайгір'я повіяли теплі вітри, і сніг лишився хіба що у вигляді смужечок сльоти з осердя світного боку дерев, Еск вже знала, як приготувати цілу низку мазей. Кілька видів спиртових мікстур, зо два десятки спеціальних настоянок і кілька загадкових рецептів, призначення яких, як сказала бабуня, вона дізнається у свій час. Чого вона геть не практикувала, то це чародійство. На все свій час, невизначено повторювала бабуня. Але ж я маю бути відьмою. Ти ще не відьма. Назвино мені три рослини корисні для кишківника. Еск заклала руки за спину, заплющила очі й перелічила. Цвіт із верхівок горошника, серцевина кореня трусятника, стебла лілії кривавки, стручки добре. Де росте водяний «На торф'яних болотах та в застійних ставках у пору року від...» «Чудово! Ти робиш успіхи!» «Але це не чародійство!» Бабуня присіла за кухонний стіл. «Як і більша частина чародійства, – сказала вона, – як правило, справа просто в знанні потрібних трав та вмінні спостерігати за погодою й тваринами». «І за людьми!» «І все?» Нажахано вскрикнула еск. «І все?» «Це таке чи маленьке і все?» Промовила бабуня. «Втім, ні, це не все. Є ще дещо. Можеш мене навчити?» «На все свій час. Поки що тобі не варто показуватися». «Показуватися? Де?» Бабуня кинула швидкий погляд на тіні в кутку кухні. Неважливо. Незабаром зникли й останні з найвитриваліших клаптиків снігу. А в горах загуркотіли весняні грози. Повітря в лісі запахло перепрілим листям і скипидаром. Кілька ранніх квітів не побоялися нічних приморозків, і в повітрі з'явилися бджоли. «От взяти бджіл», – сказала бабуня дощевіск, – «оце справді чарівно». Вона обережно підняла кришку першого вулика. «Коли маєш бджіл», – продовжила бабуня, – «то маєш і мед, і віск, і бджолиний і клей, і медовуху». «Воістину бджоли – це диво». «До речі, в них є королеви», – зі схваленням у голосі додала вона. «А вони тебе не жалять?» – поцікавилась Еск, помалу заткуючи. Рій виплеснувся з чарунок і затопив грубі дерев'яні стінки вулика. «Вкрай не часто», – відповіла бабуня. «Ти хотіла чародійства? Дивись!» Вона встромила руку в рухливу гущавину комах і видала горлом тихе високе гудіння. Рух у купі бджіл пожвавився, і на руку війми виповзла велика, довша і товща за інших бджола. За нею слідували кілька робочих бджіл, які її гладили та всіляко опікали. «Як ти це зробила?» – здивувалася АЕСК. – Ага, тобі цікаво, – сказала бабуня. – Так, цікаво, тому я й спитала, – серйозно відповіла Еск. – Як гадаєш, я використовувала чари? Еск подивилася на матку, бджолину королеву, а потім підняла погляд на відьму. – Ні, – сказала вона, – думаю, ти просто багато знаєш про бджіл. Бабуня вишкірила зуби. «Саме так. І, звісно ж, це теж один із видів чародійства. Знати?» «Знати те, чого не знають інші», – уточнила бабуня. Вона обережно струсила матку до її підданих, закрила кришку вулика і додала – Гадаю, саме час тобі дізнатися кілька секретів. Нарешті, подумала Еск. Але спершу ми повинні висловити пошану до вулика, заявила бабуня. Вона примудрилася виділити інтонацію велике «В» в останньому слові. Еск, замислюючись зробила реверанс. Бабуня дала їй ляща. Клонися, незлосливо сказала вона. Я ж тобі говорила відьми кланяються. Вона показала як. Але чому? пропхінькала Еск, бо відьми мають відрізнятися від інших людей. І це частина наших таємниць. Вони сіли на випалену сонцем лаву з крайового боку будиночка. Зілля перед ними досягало вже фута у висоту, зловісні зарості блідозеленого листя. «Гаразд!» – сказала бабуня, вмощуючи зручніше. «Пам'ятаєш того капелюха, що висить на гачку біля дверей? Принеси на його!» Теск слухняно пішла до будиночки і зняла капелюха з гачка. Він був високим, гостроверхим, і ясна річ чорного кольору. Бабуня покрутила капелюха в руках, уважно його оглядаючи. Цей капелюх, урочисто промовила відьма, приховує в собі одну з таємниць відьомства. Якщо ти не зумієш сказати мені, в чому вона полягає, можемо припиняти навчання. Але коли ти дізнаєшся цю таємницю, «Шляху назад уже не буде». «Що ти можеш сказати про цей капелюх?» «Можна його потримати?» «Ласкаво, прошу». Еск зазирнула всередину капелюха. Там були дротяна конструкція, що підтримувала його форму, та кілька шпильок, і все. Взагалі в капелюсі не було нічого дивного». Хіба що більше ніхто в селі не мав такого? Але ж це не робило його чарівним. Еск закусила губу. Вона ніби насправді побачила, як її з ганьбою відправляють додому. Обмацування нічого не дало. Потайних кишень теж не виявилося. Це був звичайний відьомський капелюх. Бабуня завжди вдягала його, коли йшла в село, хоча в лісі носила лише шкіряного ковпака. Еск спробувала пригадати ті уривки знань, якими бабуня неохоче ділилася під час уроків. Справа не в тому, що знаєш ти. Справа в тому, чого не знають інші. Чарами може бути просто щось Підходяще в непідходящому місті, або щось непідходяще в підходящому. Ними може бути бабуня завжди вдягала капелюха, коли йшла в село, як і широкого чорного плаща, який однозначно не був чарівним, бо більшу частину зими був покривалом для кіз, і бабуня прала його навесні. Еск чула, що в її голові вимальовується відповідь, і ця відповідь їй не дуже сподобалася. Вона була схожа на чимало бабуниних відповідей, просто гра словами. Бабуня говорила те, що ви завжди знали й самі, але говорила це по-іншому, так що це звучало поважно. «По-моєму, я зрозуміла», – нарешті вимовила еск. нумо «Ця таємниця, вона, ну, ніби складається з двох частин». «Так». «Це відьомський капелюх, бо ти його носиш, але ти – відьма, бо носиш його». «Ммм!» «Отже, – підбадьорила бабуня, – отже, побачивши тебе в капелюсі та плащі, всі розуміють, що ти відьма. І саме тому твоє чародійство й працює, – припустила Еск. «Саме так, – підтвердила бабуня, – це називається головознавством». Вона поплескала себе по сивих косах, стягнутих у такий тугий вузол, що ним можна було колоти камінь. – Але ж це не насправді? – запротестувала еск. – Це не чародійство, це… це… – Слухай, – сказала бабуня. – Коли ти даєш кому-небудь червоний настій від газів, він, звичайно, може подіяти. – але якщо ти хочеш, щоб він точно подіяв, зроби так, щоб його змусив діяти розум хворого. Скажи, що це місячне сяйво, розчинене, у вині фей, чи щось таке. Побурмочи над настоєм. Те саме і з зуроченням. «Зурочення – Зуроченням? – слабким голосом перепитала Еск. Еге ж, з уроченням, дівчинко, і нема чого на мене так дивитись. Доведеться, проклянеш. Коли ти сама одна і нікому подати руку допомоги, і. Вона завагалася і, почуваючись незручно під допитливим поглядом меск, незграбно завершила: І тобі не виказують поваги. Зроби прокляття гучним, довгим, вигадливим, а якщо треба, то й вигадай. Воно все одно спрацює. На завтра, коли людина заб'є собі пальця, чи впаде з драбини, чи в неї здохне собака, всі згадають тебе. І наступного разу поводитимуться краще. Але це все одно не схоже на чари, сказала Е, копаючи ногою пісок. Якось я врятувала життя одному чоловікові, – мовила бабуня. Спеціальні ліки приймати двічі на день. Це була кип'ячена вода з дещицюю ягідного соку. Я сказала, що купила її у гномів. Насправді лікування здебільшого має саме такий вигляд. Більшість людей здатні перебороти, більшість хвороб, якщо вірять у таку можливість. Твоя справа – просто дати їм цю віру. Відьма якомога лагідніше погладила еск по руці. «Ти ще трохи замала для всього цього». «Але коли підростеш, зрозумієш, що більшість людей дуже рідко виходять за межі власних гулів». «І ти теж», – коротко додала вона. «Не розумію». «Я дуже здивувалася б, якби ти зрозуміла», – жваво відгукнулась бабуня. «Зате ти можеш назвати п'ять трав корисних від сухого кашлю». Весна розбуяла щосили. Бабуня почала брати еск у довгі цілоденні прогулянки до потайних ставків та до кам'яних осипів, вище в горах, збирати рідкісні трави. Еск подобалося на верховинах, де сонце припікало добряче, але повітря лишалося пронизливо холодним. Трави тут були густі і притискались до землі. З деяких найвищих вершин вона могла бачити аж до краю океану, що охоплював світ. У протилежному напрямку тяглися в безкінечність високі вівцескельні гори, оповиті вічною зимою. Вони здіймалися всю дорогу до осердя, де, за загально прийнятою думкою, на десятимильній вершині з криги та каменю мешкали боги. «Боги зазвичай проблем не створюють», – сказала бабуня, коли вони споживали свій похідний обід, споглядаючи краєвиди. «Не чіпай богів, і вони не зачеплять тебе». «А ти багатьох богів знаєш?» «Кілька разів бачила богів грози». – відповіла бабуня. – І, звісно, гоки. – Гоки? – бабуня рожувала бутерброд зі зрізаною скоринкою. – О, це бог природи, – пояснила вона. – Іноді він з'являється в подобі дуба або напівлюдини напівцапа. Але я зазвичай зустрічаю його у вигляді однієї суцільної неприємності. Звісно, знайти його можна лише в найглухішій гущавині лісу. Він грає на флейті. Дуже кепсько грає, якщо хочеш знати. Еск лежала до лілиці, дивилася на долину внизу. Поруч у рамках самозайнятості Патрулювали зарості тим'яну кілька міцних загартованих джмелів. Сонце пригрівало її спину, але тут, на верховині, на тому боці скель, що були зі сторони осердя, усе ще лежали пасимка снігу. – Розкажи мені про ті землі внизу, – ліниво попрохала вона. Бабуня несхвально глянула на пейзаж розмахом у десять тисяч миль. Звичайні інші землі, сказала вона, такі ж, як тут, тільки в чомусь інші. І там є міста, і все таке. Чому ж ні? А ти коли-небудь ходила туди подивитися? Бабуня відкинулась назад і акуратно розправила спідницю, підставивши сонцю кілька дюймів пристойного фланелиту та дозволяючи теплу проникнути в її старі кістки. «Ні», – сказала вона, – «клопотів достатньо й тут, аби ще шу шукати їх по далеких краях». «Мені одного разу наснилося місто», – сказала Еска. Там були сотні людей і такий будинок з великою брамою, і це була чарівна брама. За спини до неї долетів звук, немов би рвалася тканина. Бабуня заснула. Бабуню! Хррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Еск хвильку подумала. А зараз саме час? – винахідливо спитала вона. «Ти казала, що на все свій час, і що буде час, коли ти покажеш мені справжні чари», – сказала еск. «Мені здається зараз саме час». Бабуня дощевіск розплющила очі і подивилася просто в небо. Тут на верховині воно було темніше, швидше пурпурове, ніж голубе. «В чому б і ні?» – подумала вона. «Еск швидко вчиться. Про трави вона знає більше за мене. Коли я була в її віці і навчалася уж молоти безладюк, то цілими днями тільки запозичувала, переміщувалась і передавала. Може, я аж занадто обережна з нею? Ну, хоч трішечки». Благально промовила Еск. Бабуня поміскувала і вирішила, що не може вигадати більше ніяких відмовок. «Ох, я ще про це пошкодую», – подумала вона, виявляючи тим самим неабиякий хист до передбачення. «Добре», – коротко сказала вона. «Справжнє чародійство», – спитала Еск. Не трави чи головознавство? Так, справжнє чародійство. Як ти це називаєш? Закляття? Ні, запозичення. Обличчя Еск було самим очікуванням. В очах дівчинки світився щирий інтерес. Бабуня роздивлялась розпростерті під ними долини, доки не знайшла те, що шукала. Над далеким оповитим блакитним серпанком-клаптем лісу кружляв сірий орел. Його свідомість наразі перебувала у розслабленому стані. Ідеальний варіант. Вона м'яко послала поклик, і птах почав розмотувати кола в їхньому напрямку. Перше, що слід запам'ятати про запозичення – це, що ти маєш облаштуватися зручно і безпечно, – сказала вона. Найкраще в ліжку. Але що таке за позичення? Ляш і візьми мене за руку. Бачиш, он того орла. Еск прибружилася на темне гаряче небо. Вона побачила дві лялькові фігурки на траві, які пропливали під нею, доки вона розверталася в повітряних потоках. Вона відчувала, як вітер хльоскає її і пружинить у її пір'ї. Оскільки орел не полював, а просто насолоджувався променями сонця на своїх крилах, земля внизу була невизначеним і нецікавим тлом. Але повітря, Повітря було складним тривимірним всесвітом зі спіралей та кривих, що взаємно перепліталися і зникали вдалені, відображаючи повітряні течії навколо теплих висхідних потоків. Вона відчула легкий стримувальний тиск. Наступне, що слід запам'ятати – Хочувся зовсім поруч голос бабуні. Це не збивати носія з пантелику. Якщо ти дозволиш йому здогадатися про твою присутність, він або почне боротися з тобою, або запанікує. В обох випадках у тебе немає жодного шансу. Він був орлом усе життя, а ти ні. Еск промовчала. «Тобі ж не страшно, а?» – спитала бабуня. «Попервах це може налякати і...» «Не страшно», – відповіла Еск і додала. «Як мені ним керувати?» «Ніяк поки що. Та й взагалі керуванню дійсно диким створінням навчитися не так просто. Ти повинна ніби підказувати йому, що... Він сам має намір зробити оте й оте. Але ніколи не змусиш робити щось цілком супротивне його природі. А тепер спробуйно знайти свідомість орла. Еск сприймала бабуню, як розмиту срібну хмаринку в глибині власного розуму. Трошки понижпоривши, вона знайшла й орла. Вона ледь його не прогледіла. Свідомість птаха була маленькою, гострою, пурпуровою і схожою на наконечник стріли. Орел всю увагу приділяв польоту, ані трохи не зважаючи на неї. – Добре, – схвально сказала бабуня. – Далеко ми не збираємося. Якщо хочеш, щоб він повернув, маєш… – Так, так, – урвала еск. Вона ворухнула пальцями, де б ці пальці зараз не перебували, і птах, спершись на вітер, почав робити поворот. Чудово, вражено промовила бабуня. Як ти це зробила? Не знаю, це саме напрошувалося. Гм. Бабуня акуратно перевірила крихітну птахову свідомість. Орел не мав ані найменшого поняття про своїх пасажирів. Це справило на неї велике враження, що траплялося дуже нечасто. Доки вони ширяли над горою, Еск із захватом досліджувала відчуття орла. Бабунин голос монотонно гудів у неї в мозку, бурмочучи інструкції настанови та попередження – Неск слухала у Все це було так заплутано. Чому б їй просто не захопити владу над орлом? Птахові шкоди не буде. Вона ясно бачила, як це зробити. Це було, як клацнути пальцями. Чого, щоправда, вона так і не навчилася. І тоді вона могла б пізнати політ сама, а не через посередника. Тоді вона могла б... Ні, спокійно сказала бабуня. Нічого доброго з того не вийде. З чого? Невже ти думаєш, що ти перша така? Невже ти думаєш, що всі ми свого часу не замислювалися над тим, як чудово було б переселитися в інше тіло і ходити повітрям чи дихати водою? І невже ти думаєш, що це так просто? Ес люто на неї зиркнула. Нема чого на мене зиркати, сказала бабуня. Колись ти мені ще подякуєш. Не починай гру, поки не вивчиш правил. Перш ніж за щось братися, з'ясуй, як діяти, коли щонебудь піде не так. Не намагайся ходити раніше, ніж почнеш бігати. Тобто навпаки. Бабуню, я відчуваю, як це зробити. Цілком можливо, але запозичення – це складніше, ніж здається. Хоча, безумовно, ти маєш здібності. Втім, на сьогодні досить. Приведи нас до наших тіл – Покажу тобі, як повертатися. Орел забив крилами, зависаючи над двома тілами, що лежали на траві. І еск побачила внутрішнім зором два відкриті канали. Свідомість бабуні зникла. А ну-мо! Бабуня помилялася. Мозок орла майже не опирався і геть не мав часу на паніку. Еск умить охопила його власною свідомістю. Секунду попручавши, свідомість птаха розчинилася в ній. Бабуня розплющила очі саме вчасно, щоб побачити, як орел із тріумфальним клекотом закладає віраж над порослим травою осипом і ковзає геть уздовж гірського схилу. Замить він був крапкою в небесах, а ще замить зник з очей, лишивши по собі лише відлуння свого клекоту. Бабуня поглянула на непорушне тіло Еск. Дівчинка важила досить мало, але ж до домівки було далеченько, а час був вже пообідній. «А, нехай тобі!» Беземоційно сказала відьма. Вона підвелася, струсила себе траву і, хекнувши, закинула безвільне тіло еск на плече. В кришталевому надвечірньому небі орел еск набирав висоту, п'яніючи від чистої енергії польоту. Дорогою додому бабуні зустрівся голодний ведмідь. Їй зводило спину, і вона була не в тому настрої, щоб дозволяти на себе гарчати. Вона пробурмотіла кілька слів, і ведмідь на свій превеликий подив з розгону налетів на дерево, і прийшов до тями лише за кілька годин. Діставшись будиночка, бабуня вклала тіло еску ліжко і розпалила камін. Тоді загнала кізу хлів, подоїла їх і завершила решту вечірніх справ. Вона перевірила, чи всі вікна відчинено, а коли почало смеркати, запалила лампу і поставила її на підвіконня. Як правило, бабуня дощовіск спала не більше кількох годин, тож опівночі вона прокинулася. В кімнаті нічого не змінилося. Хіба що навколо лампи виникла власна міні-сонячна система з найнитямущіших нічних комах. Коли вона знову прокинулася на світанку, свічка в лампі давно догоріла, а еск усе ще спала непробудним сном за позичення. Виводячи кіз у загін, бабуня пильно вдивлялася у синє небо. Настав полудень, і поступово почало згасати світло ще одного дня. Відьма безстільно міряла кроками кухню. Раз по раз вона гарячково кидалася робити щонебудь по господарству. Стріщин у викладеній каменем підлозі було безцеремонно видлубано старезну засохлу градзюку а задню загородку каміна очищено від осілої зиму сажі і ледь не додірна терто графітом. Сімейство мишей, що кублилися в кухонній шафі, вічливою, але твердою рукою було відселено до козячого хліва. Звечуріло Світло дискосвіту було старим, повільним і важким. З ганку свого будиночка бабуня спостерігала, як воно неквапом стікає з гір, золотими річками плинучи через ліси. То тут, то там воно збиралося в калюжі, які поступово блідли й зникали. Вона різко барабанила пальцями по одвірку, мугикаючи якийсь простий сумний мотив. Коли настав світанок, в будиночку не було нікого, крім непорушного тіла еск на ліжку. В той час, як золотаве світло повільно розтікалося дискосвітом, ніби приплив, що несе свіжість своїм наступом на замулине узбережжя, орел колами здіймався все вище і вище під купол небес, відштовхуючись від повітря повільними і сильними змахами крил. Під Еск розстелився весь світ, всі континенти, всі острови, всі річки та, зокрема, велике кільце край океану. Більше тут, на горі, не було нічого, навіть звуків. Еск насолоджувалася відчуттями, примушуючи стомлені м'язи напружуватись усе більше. Та щось було негаразд. Здавалося, її думки вислизають з-під її контролю і зникають невідомо де. Її розум спомнювали біль, перезбудження та втома, і водночас щось неначе витікало з нього. Пам'ять розвіювало вітром. Щойно їй вдавалося зачепитися за якусь думку, як та випаровувалась, не лишаючи по собі сліду. Вона втрачала себе по шматках і не могла згадати, що саме втрачає. Еск запанікувала, намагаючись закріпитися у ґрунті речей, в яких була впевнена, я еск, і я вкрала тіло орла, і відчуття вітру в пір'ї голод, пошук в небі піді мною. Вона зробила ще одну спробу. Я еск, і я шукаю вітряний коридор, білю м'язах різ... різке повітря, холод. Я еск високо над повітряно-волого мокро білим над усім небо тонке. Я, я.